Andreu Galomà. Radio Trinitat Vege. Sents-te amb el sol. A és la. Radio Trinitat primera emissora local d'ositorni música electrònica I don't know what to do, but I don't know what to do, but I don't know what to do. Si la crisi econòmica ha fet que en els últims temps Espanya fos tema habitual a la premsa internacional, els esdeveniments que han tingut lloc des de la marxa independentista de la Diada han provocat que aquesta presència s'intensifiqui recollint la preocupació dels diaris per una independència de Catalunya. Avui dimecres, les webs dels principals diaris estrangers es fan ressort de la situació que viu el país arran de dos fets que es van produir ahir dimarts, el setge al Congrés i la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, tot un poble, aquí us parla i acompanya doncs, Ivan Ibanez, Carlos Gasolí i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I comencem parlant de dos detinguts per intentar robar en una farmàcia de Sant Andreu a punta de pistola. Els Mossos han detingut, han detingut dues persones per intentar robar en una farmàcia de Sant Andreu a punta de pistola i agredir al propietari que es va negar a entregar els diners, segons han informat fonts policials a aquesta emissora. L'intent de robatori es va produir aquest dilluns passat, cap a les 9 de la nit, quan un home va entrar a l'establiment amb un revòlver demanant que li entregués els diners, cosa que el farmacèutic doncs va respondre empenyent-lo per fer-lo fora del local. El lladre va clavar puntades i cops de puny al farmacèutic i fins i tot li va pegar el cap al cap amb la pistola, fins que va desistir i va sortir del local, on l'esperava una dona en un cotxe. El farmacèutic va avisar a la policia i va facilitar una descripció del lladre i del vehicle, que poc després va ser interceptat per una patrulla i tinguts els dos ocupants. Al cotxe hi duien els revòlvers, 12 projectils, unes mitges tallades, un pal amb una punta de ferro i unes estisores. Els dos detinguts, un home de 59 anys i una dona de 35, han quedat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència, lesions i tinença il·lícita d'armes passaran pròximament a disposició judicial. I atenció perquè hem de comentar-vos que ja s'estan realitzant els últims Consells de Barri del Districte de Sant Andreu. Ahir al vespre es va realitzar el Consell de Barri de Congrés Indians i es va fer al Casal de Barri al carrer Manigua número 2535. I aquest vespre, a dos quarts de vuit, es farà el Consell de Barri del Bon Pastor. Serà al centre cívic, a la plaça Robert Gerard 3-4 i aquest Consell de Barri doncs, serà l'últim que es faci en aquest mes de setembre. També tenim d'altres informacions a comentar-vos, com per exemple el fet que avui hi ha la recollida de sang a Sant Andreu. Avui, entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit, s'ubicarà una unitat mòbil perquè pugueu fer la vostra donació de sang davant la parada de les ambulàncies, situada al carrer Garcilaso número 18. Donar sang és molt important i avui ens ho explicarà en directe la Marta Hernández, la promotora del banc de teixits i sang.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 Així ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Coder, que ha explicat que les 4 primeres línies interurbanes de les 40 que han dissenyat començaran a funcionar després de l'estrena del carril Busbau de la 658 58 el dia 26 d'octubre. Les 40 línies elegides sumen 21,32 milions de passatgers i les ocupacions mitjanes dels bussos són de 30 viatgers per eh, expedició.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 Departament, els quals també acompanya el secretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, i altres directius de l'ATM i de diferents empreses de transport s'han despertat fins als treballs de la 58 a la sortida de Barcelona per la Meridiana, on aquests dies s'ultimen els detalls per la posada en marxa del vial, que es farà el 26 d'octubre. I malgrat que en el reglament de circulació no apareixen els vehicles ecològics, Ricard Font ha explicat que també hi podran passar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 El districte de Sant Andreu saldarà d'aquesta manera una important deuda històrica amb un dels seus tres barris amb més població. I hem de dir que els patufets de Naves, que és com es diu la primera guarderia pública de Naves, ja ha obert les seves portes. Mentre que l'esperadíssim centre cívic i les vivendes dutacionals per joves i gent gran s'hauran d'esperar una mica més, potser a l'octubre o al novembre, segons fons municipals.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 Aquest punt molesta especialment a l'associació de veïns, que no està d'acord amb el nombre de vivendes que correspondrien als veïns i veïnes. Del 78 pisos per joves, ens agafen 46 per reallotjaments, i això significa que queden 32 per sortejar. Si al barri li correspon el 25% de les ens en queden només 8. Explica el president de l'entitat veïnal, Antonio Jerez, que no obstant, celebra la pròxima inauguració del centre cívic i no té cap queixa amb el percentatge amb el percentatge que es correspondria dels 80 pisos per la gent gran. I continuem parlant de Sant Andreu, i és que l'obertura del Centre d'Art Contemporani posarà en marxa l'octubre la Fabra i Coats. L'obertura a l'octubre del Centre d'Art Contemporani de Barcelona significarà el tret de sortida per la gran, pel gran equipament cultural municipal ubicat a l'antiga fàbrica tèxtil Fabra i Coats, de Sant Andreu. La inversió municipal a les seves dues primeres fases ha estat de 6 milions i mig d'euros, de total previst de 14. A més del centre d'art, l'espai compta amb la fabricació de, amb la fàbrica de creació destinada a artistes i entitats, com l'altre graneix de la seva activitat. També disposa d'un auditori en la seva planta baixa amb una capacitat màxima per 2.000 persones.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 I acabem ja el nostre primer repàs informatiu, aquestes primeres notícies de, del dia, doncs dient que un llibre repassa la història de Can Sala, la primera indústria del bon pastor. A principis del segle XX, l'industrial industria, Ignasi Sala va comprar unes terres a la riba dreta del riu Besòs. Aquí va instal·lar una fàbrica de blanqueig i a prestos anomenada Can Sala. Era la primera indústria del Bon Pastor. El llibre Cansala, L'origen industrial del Bon Pastor, de l'historiador i soci de la Associació de Veïns del Bon Pastor, Josep Capcir, repassa els 85 anys de vida d'aquesta fàbrica. parlem amb ell en aquest programa. Molt bé. Doncs, d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 93 345 64 54 i l'altra, doncs, és el nostre mail que és informatius, arroba, rtb, baixa, guiamig, doncs dues vies perquè us poseu en contacte amb nosaltres, dues vies perquè ens feu arribar doncs, aquelles notícies o, o aquelles informacions que doncs, a vosaltres us semblin d'interès. i si pertanyeu a alguna entitat o alguna associació d'aquí dels nostres barris, doncs evidentment que serà ben rebuda perquè ho puguem comentar aquí en aquest programa. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara! durej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 doncs ahir va ser un dia important perquè es va realitzar el Consell de Barri de Congrés Indians, ja, com sempre doncs, feu allà el casal de barri de carrer Manigua, oi? Exacte, doncs, però en... sí. bueno, un dia important, això ho dius tu, perquè una vegada més és el Consell de la No Resposta uh -huh. de la No Resposta per part del, dels membres del Govern de, del Districte Sí, que voralaltra el ja expom.r a la gent del barri a pensar: en realitat no esperen res d'aquest govern. El punt, els punts del dia d'ahir, no sé si els coneixeu, eren el canòdrom, les ascensors i la xarxa octogonal d'autobusos. Si vols, uh -huh. parlem del primer tema. Sí. Què és el que està passant amb la subvenció de la instal·lació dels ascensors? Perquè hi ha molta gent que està ara que no sap si es, si es farà o no es farà? De moment, eh, van a, o sigui no acceptaven sol·licituds, ha ja han alguns que ha han fet la, alguns que tenen el permís i el van renovant de l'obra perquè com no reben la subvenció, no tiren la, la, la, la, el tema dels ascensors davant, i uns altres que, la que han fet la petició i que no, han, no han sigut assapcada uh -huh. perquè sembla ser que, que, que es, va, es va tancar el plaç, etc. Total, que una resposta concreta amb els veïns no se li sí, que, que, que tenien nota, que humillarien uh -huh. el regidor, que tal, que ja, que ja els hi diria alguna cosa. És una forma, per això dic jo, el consell de la no resposta. Clar. Uh -huh. I els veïns, doncs, el que han de fer ara és esperar, no? Exacte. Continuar continua esperant. Continuar esperant. Uh -huh. eh, ara, si parlem del tema Canódrom, sí. que també era un dels punts principals, uh -huh. el, el, el, hi ha la modificació del Pla General Metropolità, uh -huh. el pla segueix endavant, sí. i per primera vegada eh, el, el districte uh -huh. ha, ha reconegut que que la cosa s'ha de tirar endavant i que la taula de treball que porta mesos esperant una reunió que sempre la van apressant ara per, per, per fi aquest, aquest di, di, dimarts uh -huh. van recollir la, allò que es van comprometre que la setmana del 15 o la setmana del 22 d'octubre convocaran a les 30 i escaig entitats del barri, perquè, uh -huh. que són les que formen part de la taula i no solament que vagin representants, sinó que totes les entitats poden estar representades i els hi parlaran i els explicaran però sí. tenen que resoldre al·legacions que mm, hi ha en marxa pels terrenys aquells de, de, del canódrom uh -huh. també tenen previst que han de resituar els equipaments que ja fa dos anys que es van aprovar per uh -huh. l'anterior govern, pues que els equipaments perquè no tapin la grada de l'edifici. Uh -huh. O sigui, una forma de dir tornem a començar, tornem a fer projectes, tornem a galló i passarem dos, quatre, sis anys més com van passar fins ara. Sí, perquè déu-n'hi-do els anys que portem ja esperant uh -huh. que es faci. Exacte. Uh -huh. Quan se li va preguntar per què davant al Consell General, aunque no perteneix al Congrés perteneix a la Sagrera ells van dir que aquell pàrquing que hi ha allà eh, havia un promotor interessat a fer unes construccions privades i llavors ells eh, a canvi farien un, un P3 de, de poliesportiu de moment clar, ara ja està molt complicat perquè hi ha molts propietaris i ha herències pel mig Total, ja ho consultarem i mitja volta i la gent es queda sense s'apiar res. Doncs déu nhi -do. mm -hmm. el tema de l'instal·lació dels ascensors com el tema del cronòdrom són temes que es porten ja forts anys. Sí, sí, però mm. re de res. Vull dir, prenen nota, diuen, bueno, eh, a -a -almenys, almenys per, per ara en reconegut que, que sí, que, que hi ha el pla, i que, que van davant, però s'han de resoldre les al·legacions. Uh -huh. I en quant al tema també sí. important... Ah, bé, bueno, eh, també es va parlar de que el, el canòdrom uh -huh. havien insinuat i havien dit uh -huh. que es podria utilitzar la planta baixa uh -huh. per entitats del barri, per fer una espècie de centre per a entitats. Uh -huh. De moment queda retirat perquè... O volen utilitzar la planta de dalt i la planta de baix no ho creuen adient que hi hagin entitats uh -huh. perquè eh, posaran un viver d'empreses d'art cultural però això ja fa temps que s'està dient i allà no passa res uh -huh. yeah. i l'altre tema és l'edifici de Felip II uh -huh. 222 sí. que perteneix, perteneix ja a l'Associació de Veïns del Congrés, uh -huh. que els hi van cedir amb ells per 50 anys i en conya diu, el regidor, 49 i mig ens queden. Eh, ha sigut un, un obsequi. O sigui, uh -huh. en plan irònic, no? Perquè no saben què fer. Ara diuen que sí que serà un centre per acollir entitats i acollir col·legis i actes de col·legis, uh -huh. però no han bellugat llundit, i allò no està, segons els arquitectes, no està en condicions que es puguin fer activitats. Mm -hmm. Ja. I més queda lo de la xarxa. Mm -hmm. I allò de la xarxa és una altra complicació pel barri. Sí. No sé si sabeu la xarxa ortogonal, que ha si autobusos horitzontals, verticals i en diagonal. Això crea que l'autobús número 20, principalment, que va del Congrés mm. al CAP ja a Sant Pau, mm -hmm deixi de funcionar. I si deixa de funcionar, hi ha moltes persones d'edat sí. avançada que utilitzen aquest transport per anar-hi al CAP i per anar a Sant Pau. Que no hi podran arribar. Que no podran arribar. Mm. Va dir el regidor que bueno, que com no era una cosa definitiva, que ja ho estudiaran, escolta, no posaran un autobús especial. Yeah. I autobús de barri per aquesta zona no n'hi ha. Mm -hmm. Sí, sí, de fet el que nosaltres tenim constància és que hi ha moltes associacions de veïns que s'han unit per, precisament per aquest, per aquest tema, no?, per l'autobús que sí. no... Sí, és, és que no té lògica. Uh -huh. Segons en quins barris no es poden suprimir uns, uns que, que, escolta, la gent no l'utilitza en què aniran al cap del Maragall, de Maragall la gent gran i a, a l'hospital de Sant Pau s'hi han d'anar. Perquè també s'està parlant de, de fer una nova xarxa d'autobusos, sí. això no ho podria facilitar una mica el que puguin arribar fins al CAP? O... Bueno, diu que ho estudiaran, mm. però els, el, amb, el, amb el planell que van treure que es pot veure a la web i tal, no hi ha cap autobús que funcioni, que, que recorri el Passeig Maragall. Mm -hmm i, i, i per a Maria Claret. Doncs déu -do, perquè el pateig Managall és... Per això mateix. I am, avui en dia, mm -hmm. que hi ha el 20, el 45, el 50, al mm. 19, hi ha un grapat d'autobusos que o sigui, els suprimessin per fer horitzontal, vertical i diagonal, mm. malament anirem. Clar, o sigui, si a, a part de que és gent gran han d'utilitzar dos autobusos per poder arribar o, o sí. a, al cap, doncs llavors... Ja una altra història, no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Tot molt complicat, però cap conclusió definitiva. I la inseguretat dels barris, com està? La seguretat dels barris, eh... pues res, eh? vull dir, també van haver-hi gent que va parlar, uh -huh. mai veiem policia municipal, la gent es queixa, últimament han hagut persones grans que, que han sigut assaltades, arrancar los llòpies o treure-los al bolso, uh -huh. però no ho veiem. Ara, això ja és nou, no és del Consell de Barri. Avui he vist mm. policies municipals, bastants, 4 o 6, i vuit grues al carrer carret de Chini per retirar els cotxes perquè posin esferllants. voren mm -hmm. sí que apareixen la policia municipal. Mm, clar. Però quan la necessiten, que el barri necessita que de quan, quan passi algun, no es veu. La gent més mm. queixa això, Que sí, que prenen nota i que mm ho... -hmm. Després hi havia el tema de l'adjudicació de Cotxeres Borbó el... que ha arribat als jutjats, no? Sí. Això com, com està? No, això no el vam tocar aquest tema. Ah. Mm -hmm. No sé com està. Bé. Doncs han tocat temes importants avui sí. com el canódrom, com la instal·lació de, de, dels ascensors també, el, el fet doncs, que el Felip II 222... bé. Hi ha molts temes a tocar i veurem com van avançant amb, el, amb els dies, no? Ja els ja tindrem informats. Uh -huh. A més, eh, hem de dir que aquest cap de setmana comença la festa major del sí, Congrés. Sí, comença la festa major del Congrés. Qualcosa, alguna alegria tindrem. Esperem, esperem que tindrem alguna alegria, que si no, no hi haguem problemes. Si no malament. Exacte. D'acord, doncs Vicenç, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Doncs pues ja ho sabeu. I, Moltes gràcies a vosaltres. I quan hi hagi alguna informació així sí, de transcendència, sí. transcendència, doncs tornem a connectar. Exacte, molt bé. Molt, bé, doncs, molt bon dia. Gràcies, bon Adeu. Adeu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Avui tenim un programa d'aquells farcits d'informació. Ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem ja a d'altres notícies del dia. Fins ara. gens fàcil sobreviure i somriure últimament. No és gens fàcil ser honesta amb si mateix el que estàs fent. Gent distreta, encantada, Manem explicacions Les tertúlies agressives pugen al vol i el to L'homa del temps prediu per demà oh, El cel govern no vin girarà Hi hauran tempestes de Mols cops em per somriure sobre vida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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem d'informar-vos doncs, que avui entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit s'ubicarà una unitat mòbil perquè pugueu fer la vostra donació de sang. Això serà davant de la parada de les ambulàncies al carrer Garcilaso número 18 i per parlar d'aquest tema s'anima doncs, a Marta Fernández que és promotora del Banc de Sang i Teixits. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis per què és important eh, donar sang. Bé, bueno, és molt important donar sang perquè la sang no la podem fabricar. Llavors, l'única manera que tenen moltes persones de continuar tirant endavant i millorar la seva qualitat de vida. Uh -huh. A més, hem de dir que Sant Andreu és un d'aquells llocs importants, no?, per a l'hora de donar sang. Sí, la veritat és que històricament Sant Andreu ha sigut un barri amb forces donacions Llavors, la intenció del banc de sang és que això continuï sent així per això intentem pues, apropar-nos al màxim possible a la, a la població anant amb la unitat mòbil pues, a, als barris no, per uh -huh. facilitar les donacions a la gent. Uh -huh. I una vegada donin sang, eh, aquesta sang on, on va parar? Doncs pues mira, una vegada donem sang, la sang va parar al laboratori del banc de sang on la processem uh -huh. i controlem que estigui bé Llavors, un cop analitzada i, i sabem que ja es pot transfondre, va a tots els hospitals de tota Catalunya. O sigui, l'estan recollida aquí a Barcelona, tampoc pot anar amb un malalt que estigui ingressat a Lleida, Girona o a Tarragona. Uh -huh. El que sí que hem de dir és uh, treure aquesta por que té la gent d'entrada a l'hora de, de fer aquesta donació, sí. no? Sí, la veritat és que és bastant comú que la, la gent quan va per a vegada, que és normal tenir una mica mm. de por a l'agulla i tot això, però per norma general la gent quan fa l'acte eh, acaba dient que, bueno, que no era per tant, que s'havia fet una imatge molt més dolorosa del que és, que no és més que una punxadeta com quan anem a fer una analítica a l'ambulatori. No fa mm. més mal que això. Molt bé. Doncs això, eh, aquesta tarda sereu per aquí, pels nostres barris. Sí, aquesta tarda estarem aquí al carrer Garcilaso, de 5 de la tarda a 9 de la nit. Tots els que vulgueu pues, podeu apropar-vos a donar sang. És important que, si algú té algun dubte de si pot donar o no donar sang, que s'apropi a la unitat mòbil i hi ha un equip de metges que l'informaran i li acabaran de confirmar si és o no un possible donant. Més val ser això que no quedar-se a casa pensant que no puc donar sang perquè hi ha moltes malalties que permeten la donació, medicaments que prenem habitualment i que no són cap impediment per, per donar sang. A més, hem de tenir en compte que bueno, amb una donació podem ajudar fins a tres persones perquè d'una única bossa nosaltres en fem tres. No? Depenent de la cèl·lula que transformem, doncs va amb un tipus de malalt o amb, o amb un altre. Que amb un sol gest hem ajudat segurament a, a tres persones que tinguin un una vida una miqueta millor. I com s'excepte si una persona pot ser donant o no? Doncs pues mira, se sap perquè quan arribem a, a la campanya, a banda de que s'ha d'omplir un qüestionari on ens fan una sèrie de preguntes per confirmar si podem o no donar sang, al metge que hi ha a la campanya ens fa una petita revisió que consisteix res en mirar si tenim anèmia uh -huh. i si tenim la tensió arterial bé. Llavors, si aquests dos requisits i si el qüestionari està tot correcte, el metge és el qui acaba de valorar si pot ser donant o no una persona. Normalment les persones que es tenen entre 18 i 65 anys, pesen més de 50 quilos i es troben bé de salut, eh, són possibles donants. No hi ha principi, cap impediment que faci que no puguin donar sang. Però en l'últim cas, com he comentat abans, el més important és que la gent sobretot s'apropi i si té cap dubte que ho pregunti a l'equip de metges que tenim allà a la unitat mòbil que ell li resultarà qualsevol dubte que, que pugui tenir. Molt bé. Doncs, si et sembla, recordem que aquesta tarda al carrer Garcilaso número 18 es farà aquesta recollida de sang a Sant Andreu. Serà entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit s'ubicarà a aquesta unitat mòbil. Exactament. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Marta Hernández que em dediqués promotora d'aquest banc de sang i teixits i que tingueu una molt bona feina aquesta tarda. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ara tornarà a fer una petita pausa i atenció perquè és allò que us dèiem en començar el nostre programa d'avui. Un llibre repassa la història de Can Sala. Què és Can Sala? Doncs la primera indústria del bon pastor d'això en parlem eh, en, en, bé, en un minut en tornem i parlem d'aquest tema fins ara De nit, se despull a sola i trista té una habitació plena d'arrencals i flors vol despertar i saber que algú l'estima ses espelmes cremen serà jut dins del seu cor ha decidit si acabant tanta rutina avui ho escrit el seu diari un tinc així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 Bé, doncs, eh, tal i com us hem comentat en començar el nostre programa, a principis del segle XX, l'industrial Ignasi Sala va comprar unes terres a la riba dreta del riu Besòs i aquí va instal·lar una fàbrica de blanquets i aprestos anomenada Can Sala. Doncs d'aquesta sala, de Can Sala, s'ha doncs, eh, fet un llibre i es diu Cançala, l'origen industrial del Bon Pastor. Tenim precisament doncs, el seu escriptor, historiador i soci de l'Associació de Veïns del Bon Pastor, el senyor Josep Casit. Sí, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com ha sortit la idea de crear aquest llibre? Doncs mira, la idea de crear aquest llibre veé eh, donada per per un fet diguéssim personal i és que el el meu avi era era el vigilant d'aquesta d'aquesta fàbrica uh -huh. i jo la la veritat cada vegada que anava passant per la zona on havia estat ubicada aquesta aquesta fàbrica i veia que cada vegada quedaven menys testimonis materials d'aquesta indústria, doncs vaig decidir, doncs ja hi havia una història que explicar uh -huh. i jo tenia vivències personals i familiars ja que a part del meu avi la meva mare va començar a treballar en aquesta fàbrica i allà va conèixer el meu pare que també era treballador de la fàbrica uh -huh. i es van casar i, i, i en fi, i, i jo doncs com tinc aquesta... Aqu aquest vessant familiar, doncs vaig pensar aquí hi ha una història que explica i cal començar a, a treballar en aquesta direcció I, i efectivament vaig començar a recopilar la, la informació vaig començar a escriure i quan vaig tenir la història ja acabada doncs vaig anar a l'associació de dins uh -huh. i, i allà van estar encantats, doncs, de... De veure com es podia tirar endavant aquest projecte i ells són els que van al districte de Sant Andreu i allà van trobar una una mica d'ajuda uh -huh. i això doncs va tirar endavant gràcies doncs a aquest a aquest suport de, de, de l'Aciació de veïns i també del districte. Perquè podríem dir que Can Sala és l'origen no? industrial d'aquest barri, de l'Opastó. És l'origen d'aquest fet tan potent que encara tenim en el barri, que és la, la, la indústria. Doncs l'origen de tot això... Okay. Avui dia tenim 350 indústries, com a mínim, en el nostre barri, però l'origen de tot es troba l'any 1905, quan aquí arriba un industrial, Ignasi Salamasseguer, compra unes terres i instal·la la seva fàbrica de, de blanqueig de roba. En aquella època tot eren camps, eren camps de, de conreu, i no existia ni el barri, ni existia nucli de població ni existia la parròquia, o sigui que no existia cap element que indiqués que en un futur aquí hi hauria un barri, mm -hmm. o si sigui, l'origen de tot és Cansala. Mhm. Mm Molt bé i per això doncs, vas decidir doncs, a publicar aquest llibre. No? Exacte, per recopilar la història, perquè és, és la història del nostre barri. És l'origen d'un de, de, de dels actius més importants que tenim al barri, que és la indústria. Doncs uh -huh. tot això té un origen, i l'origen és 1905, la derivada d'aquest industrial que s'instal·la i que a més progressa, perquè primer instal·la una petita factoria, en 1905, i en 1915 instal·la una gran factoria, hi ha un gran progrés i a llavors ens instal·la una, una factoria molt més potent. Això vol dir que el negoci va funcionar, això vol dir que les aigües del riu Besòs, un element molt important per, la, per aquesta indústria, doncs eren, eren important el cabal d'aigua del riu i això doncs... doncs... Que, que aquí tenia el seu abaso industrial per tirar endavant aquesta indústria. Perquè estem parlant en passat, no? O sigui, són 85 anys de vida. Sí, són 85 anys de vida d'aquesta indústria que comença en 1905 i acaba en 1990. Però si mirem en perspectiva, no trobarem en el barri cap indústria que hagi tingut una presència permanent barri de 85 anys vull dir que, que, que no és només la primera indústria a instal·lar-se al barri sinó aquella que ha aconseguit un rècord màxim de permanència que són 85 anys uh -huh. Molt bé. i ara on el podem trobar aquest llibre? Aquest llibre es troba a l'Associació de, de Veïns del Barri, que està ubicada al carrer Sant Adrià Senu, aquí al, al barri del Bon Pastor, és el lloc on es pot trobar, i a part aquest llibre també es pot trobar a totes les biblioteques del, del, del districte de Sant Andreu, allà també també està a disposició de tots els, els lectors i usuaris. Molt bé. Doncs recordem que aquest llibre es diu Can l'origen industrial del, del Bon Pastor. I quan el vas escriure, aquest llibre? Doncs aquest llibre el vaig escriure doncs fa un parell d'anys. Va, vaig uh -huh. estar treballant durant un parell d'anys i, i llavors això, va, en realitat, aquest llibre va sortir la primavera de l'any passat. El uh -huh. que passa és que té, té vigència, evidentment, i uh -huh. és l'últim llibre que ha sortit en el nostre barri, al barri del Bon Pastor, sobre història del barri. Una temàtica que que no és gaire freqüent. Uh -huh. Molt bé. Doncs Josep Capcir, veí del Bon Pastor i historiador, uh, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Gràcies I, a vosaltres. I ja ho saps que des d'aquí doncs, uh, doncs farem raça d'aquest llibre de Cansada, l'origen industrial del Bon Pastor. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i si ara parlàvem d'un llibre, doncs és moment que portem cap aquí a la biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella. Això serà d'aquí un minut entrem escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. Puja el cel, despulla el blau Mira la llum com va caient Sota la pell Vull somriure en rampa, dins dels teus ulls vull perdre'm, no vull tornar més. Fa massa fred, podria ser tan fàcil si tu vols, podria ser senzill només amor. ser un de sol però ser tots dos al mateix temps obrint de bata abata el cor lliga'm amb un son ben dolç abriga't fort amb el meu cos la nit s'encén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 Molt bé, doncs tal com us hem dit en principi, avui tenim molta informació i si ara fa un moment doncs, parlàvem d'un llibre, doncs ara el que volem parlar és del Club del Llibre. I tenim amb nosaltres doncs, a la Míriam, que pertany a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns en què consisteix això del Club del Llibre. Bé, bueno, són els clubs de lectura. Eh, nosaltres aquí a la Biblioteca de Trinitat Vella eh, tenim un club obert els clubs de lectura eh, és una reunió que es fa una vegada al mes i és un grup de gent que li agrada llegir, aleshores es reuneixen a la biblioteca amb la mà d'una conductora per debatre una mica i mirar els pues, punts de vista, saber més informació sobre l'autor. Aleshores, el nostre club comença el dimecres que ve, que és el 3 d'octubre, i dura 8 sessions, és una sessió al mes. Uh, per participar en el club cal fer una, inscri una inscripció prèvia i és gratuït ah. simplement cal passar per la biblioteca a uh, informar-se d'una miqueta com funciona dir que està interessat i en aquests moments tenim apuntades ja 18 persones ah, mira. Eh, hi ha 20 places sí. és a dir, queden les últimes i després doncs, sí que es demana una miqueta una continuïtat o bé, en el cas que una persona no pugui continuar doncs informar una miqueta abans uh -huh. i bé, què més, dir que la conductora és la Susana Álvarez uh -huh. ella està molt vinculada en el món de la literatura és una persona que fa tallers també d'escriptura i ella s'autodefineix una mica com a dinamitadora més que dinamitzadora uh -huh. <laughs> O sigui que pos posa la dinamita allà ja i... Exacte, directament <laughs> fa explotar el que és aquests, aquests llibres, no? aquesta, el, aquesta intenció de doncs, lectora, diguem -ne. Sí, és una mica... Bueno, participar en el club és una mica com una, des, una descoberta. Clar. Uh -huh. Aleshores, sí que comentar que és un taller obert, hi uh -huh. un club de lectora obert, uh -huh. això vol dir que es tocaran molt gèneres. Uh -huh. uh, hi ha des de còmic, novel·la, poesia... I una mica, doncs, és això, és un descobriment, no? no. Eh, una persona que potser no està acostumada a llegir poesia, uh -huh. doncs tindrà l'oportunitat de dir, ostres, doncs mira, eh, jo potser aquest gènere no el coneixia prou, uh -huh. i a partir d'aquí, doncs, una mica n'estiran el fil. És a dir, que d'una manera o altra eh, s'atrau el lector, perquè conegui doncs, diferents estils doncs, literaris, no? Ah, exacte. Uh -huh. Molt bé doncs esperem doncs, que aquest club de lectura tingui èxit, em que comença el 3 d'octubre, és a dir que la gent mm -hmm. encara està a temps té bé, pocs dies però encara és a temps de, per poder-se apuntar i queden, m'has dit, dues places, dues places no? sí, que, que vagin de pressa perquè val la pena doncs, apuntar-se a aquest club de, de lectura, a més que és un club de lectura obert a tothom una cosa encara més important no? ah, Exacte. Mm -hmm, molt bé doncs, si vols afegir alguna cosa més... Bé, doncs no, simplement dic això, que, que estarà oberta al llarg de tot l'any, que si uh -huh. algú està interessat es pot posar en llista d'espera, en el cas que s'haguessin acabant les places, uh -huh. o si queda alguna plaça lliure doncs es pot apuntar. Uh -huh. I res, vos has que la gent gaudeixi molt del club. <laughs> doncs sí, esperant que això sigui... A més, de tenen la biblioteca aquí al costat, la Trinitat Vella, la Biblioteca José Barbero... Doncs que s'apropin i que mirin doncs a veure quins diverses són els que més els interessen. Ah, exacte. Bé, bueno, s'hi l'horari, que és la, de 7 a 8 i mitja, uh -huh. i és el primer dimecres de mes. Primer dimecres de mes. D'acord. Si cau algun mes queuen festes o així, es passen al segon dimecres. D'acord. Uh -huh. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Míriam, per acompanyar-nos avui a vosaltres. I esperem doncs que aquest club de lectura que es posa en marxa la setmana que ve doncs que sigui tot un èxit. D'acord, moltes gràcies. Vinga. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una pausa i atenció perquè avui és eh, avui és el dia de, dels esports aquí en aquesta casa a partir de dos quarts de nou retransmissió en directe des de Mallorca des d'Inca, el partit Inca-Unió eh, Esportiva Sant Andreu doncs això ho tindreu a partir de dos quarts de nou del vespre farem una pausa i parlarem amb l'equip d'esports de la nostra casa perquè ens expliqui doncs, com es prepara aquest, aquest eh, partit, aquest encontre Fem una pausa i tornem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 Tots els de la panxa contenta quan vénen de matar el porc. Guai, ai, ara vinc d'allò, d'on la sang es torna calenta quan la carn és més a prop, més a prop. tro i enrampar mama. Ultatge de la gent simplement he perdut massa temps buscant el dissolvent. Es quitzava i dibuixava un vent del color del cabell d'una rossa tenida de vermell. Del color del cabell d'una rossa tenida de vermell. Guareya que intenta quan con vena anda matau dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I tot un poble és Sant Andreu i precisament doncs, el que parlarem serà de la Unió Esportiva, Sant Andreu, perquè aquest vespre hi ha un partit de Lliga i en parlarem amb en Frederic Moniante, molt bon dia dia no, jararri. No doncs expliquen des de l'equip d'esports com esteu preparant aquest partit que per precisament, on doncs retransmès per aquesta casa a partir de les 8:30,? No? Sí, sí, com comentaves, el transmetre en directe, 8.30, Constància-San Andreu, partit a Inca dels homes de Montt i de l'any esportiva. Un desplaçament complicat pel fet de que sigui entre setmana i que sigui a Terres Balears, i el mm -hmm. fet que no només sigui el fet d'anar fins a Palma, sinó després un cop a Palma, haver d'anar cap a Inca. Mm -hmm. Són unes quantes hores de viatge i també en una, en, un, en una franja setmana del que les cames tampoc estan tan acostumades. Mm -hmm. Per tant, a priori, un partit relativament difícil. Ara mateix, la Unió Esportiva, novena classificada amb 7 punts, s'enfronta a la Constància, que és 6-8 punts. De moment, mm. els homes balears estan tenint una, una petita millor rancada de lliga que els homes de Pití Belmonte. En aquest cas, la Constància ve prou fort, ve de dues victòries seguides. Sobretot l'última, diumenge passat, al Camp dels Reus, un camp difícil, on el Sant Andreu només va poder empatar d'Ero. Per tant, podem dir que aquest vespre espera un partit complicat per un Sant Andreu que comença a necessitar ja guanyar partits. Portem cinc partits de Lliga, de moment el Castellet encara està a zero, l'equip està invicta, però dels cinc partits han empatat 4, l'equip aguanta prou bé, l'equip pot competir amb tothom, l'equip està demostrant que poden lluitar cara a cara amb qui sigui, però falta fer un pas més i acabar de completar aquesta contundència i començar a guanyar partits, perquè a principi d'aquesta lliga veiem la classificació, ara mateix el Sant Andreu té 7 punts, la zona de play-offs de centre està només a 9, per tant, la part alta encara està tocar, però com que estem a inici de lliga, la classificació s'ha de començar a partir en algun moment, per tant, és aquell moment de la temporada en què s'han de començar a guanyar partits, si més no amb una mica de regularitat, encara que siguin els de casa, perquè si no ja sí que pots començar a definir-te d'estar a la zona mitja, una mica terra de ningú, i per tant això de cara a l'espectador i també de cara la fa que la, la, cada la temporada sigui una mica més feixuga. Per tant, el primer pas, aquest vespre, dos quarts de nou, com comentàveu, partit al camp del Constància, a priori partit difícil, però no per això menys igualat el Sant Andreu tindrà baixes en defensa com a l'últim partit, eh, som baixadits en Corsa i Cárdenas, però tot i així vam veure com diumenge passat contra el Llagusté. La situació es va poder solvantar amb relativa seguretat i excepte la tram final del partit, a partir d'autogol d'Esparren, va mostra prou sòlid. Per tant, no m'atreveu a no esticar-te amb però sí que com a mínim veurem un partit interessant aquest vespre. Doncs res més per aquesta casa també i esperem doncs, que els oients doncs estiguin animats a l'hora de, de veure aquest partit perquè hem de dir que és la prim... bé, és una de les poques vegades es fa, es fa un partit entre setmana i més a, a una distància d'aquesta doncs, embargadura, no? Exacte, de fet, si em deixes comentar-te una cosa, mm. l'última vegada que el Sant Andreu va jugar un partit entre setmana fora de casa a Terres Balears, va ser fa dues temporades, també vam estallar, en aquest cas uh -huh. va ser el camp de l'Atletico Balearis, i com a últim antecedent puc dir-te que aquell partit al Sant Andreu el va guanyar per 0 a 1. Ah, o sigui que ja és favorable, no?, això d'anar cap allà, sí, a Mallorca? Sí, sí, sí. Si agafem l'últim partit de referència, sí. Uh -huh. bé, doncs esperem que això els hi vagi molt bé a, a aquesta tarda, aquest vespre. Esperem. Ja, ja ho sentirem a veure com va. Doncs sí. Doncs, Frederic Moniante, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que aquest partit vagi d'allò més bé aquest, aquest vespre. Esperem-ho. Gràcies a vosaltres. Bon Vinga, molt bé. Molt bé, doncs ara nosaltres farem una pausa i tornem. Radio Mediterràn, la Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Rhythm at de la cripta de Santa Andreu de Paloubat. Radio Unitat Vege. i t'utilitzes amb el sol. Heu tot vist, tot la primera emisora local d'ocsin noturn i música electrònica de 라디오 리미티드 에어놀란타부터 지세사테마 molt bé, doncs com heu vist, avui hem anat carregats de notícies, hem parlat del barri del Congrés, hem parlat del banc de sang i teixits, també hem parlat d'aquest llibre històric que realitza el senyor Josep Capsir del barri del Bon Pastor, també hem parlat de la biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella, hem parlat de el Federic Moniante de l'equip d'esports d'aquesta casa, i ara, doncs, el que si vosaltres teniu alguna cosa a fer aquesta tarda oh, us agradaria doncs, passejar-vos pels nostres barris, doncs, també us oferim una petita agenda perquè, eh, si voleu, doncs, que us pugueu, pugueu anar pel, pel nostre, per Sant Andreu.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 Exposició fins al 5 d'octubre. I en, dedica, en aquesta mostra revisarem alguns dels originals de l'etapa que va des del seu naixement el 1944 fins l'any 1969. Etapa escrita per Joaquim Buigas i Carles Beck i dibuixada per Beneham. Fins al 5 d'octubre a la sala d'exposicions de la Biblioteca Ignàcia Iglesias, Can Fabra. L'entrada és lliure. Molt bé. I ara continuem parlant de llibres, ara parlem d'una exposició, es diu Liber Art, i arriba a les biblioteques de Sant Andreu. Fins al 17 d'octubre continua l'exposició de les obres presentades a la segona mostra creativ creativa Liber Art. Doncs hem de dir que aquests dies podrem gaudir per tots els espais de l'àrea infantil de la Biblioteca Inés i Iglesias Can Fabra, dels treballs realitzats pels participants a la segona mostra creativa Liber Art, a les biblioteques de Sant Andreu. Escoles i particulars han participat demostrant molta creativitat en aquesta segona edició del Liber Art, entorn als ratpenats i altres essers de la nit. I també podeu veure els treballs realitzats a la pàgina web del Liber Art. I ara parlem de, de, de feina perquè el que us oferim ara és que pugueu participar en un curs de gestió administrativa de comerç internacional. Això es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. Amb el suport del projecte de Tra... Treballes Barris, de Barcelona Activa, del 15 d'octubre a 2012 al 30 d'abril del 2013, encara pots apuntar-te. Tens com a últim dia aquest divendres. Doncs se'n dedicar a aquest curs de gestió administrativa de comerç internacional, es realitza de dilluns a divendres, del 15 d'octubre al 30 d'abril del 2013, l'horari és de 9 i mitja a 2 i mitja, les places són limitades i es farà selecció. Els requisits mínims són dintre nivell formatiu de batxillerat, sigues formatius o equivalent i o experiència demostrable en l'àmbit administratiu. Són els cursos el curs de 350 hores de formació a l'aula i 250 hores de pràctiques. El lloc, com ja hem dit, el centre cívic de Bon Pastor. I hem de dir-vos que l'espai i horari subjectes és a modificacions. Per més informació i inscripcions, podeu adreçar-vos a l'oficina del Pla de Barris de Baró de Viver bon Pastor es troba al carrer Mollerusa 59, el telèfon és el 933463870. I si voleu doncs, adreçar-vos per correu electrònic, el correu és formaciópladebarris, tot junt, formaciópladebarris.com curs de formació per capacitar persones en situació d'atur dels barris de Bon Pastor i Barodi.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 Doncs hem de dir que la nova seu de, del, del, taller, del taller de músics es troba a les golfes de l'edifici i té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Ivan Ibanyed i al Carlos Gasull per haver participat avui en el nostre programa i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!